Paloșul era soție, și cuțitele din brâu copii. Zgomotele bătăliei nu răzbăteau până în cătun. Răzbăteau, în schimb, veștile, și nu erau bune. Năvala străinilor e ca revărsarea siretului. Greu să-i pui stabilă. Dar nu se cuvine să ne pierdem nădejdea. Ia, Parcă umble cineva în Nu N-are cine să umble. La noapte trebuie să vină flăcăiandul acela, cum îi zice, chifor, mm -hmm. după merinde. Mă gândeam să facem pâine împreună. E, și totuși e cineva întindă. Ia, deschide ușa. Tu erai zanfiro. Ce cauți aici? Lasă, -o, las o Care ești? Cea care-i seamănă Elenca-i? Adică ce mai întreb? Mare pacoste să ne-am mai lăsat pe cap, Elenca. Hai. Hai nu te mai uita așa, că nu-ți facem nimic. Hai. La ce ai venit? Eu eu am adus un leac Ce fel de leac? Pentru răni, să-l trimiteți acolo Dacă e o travă cu tu mm, Poți să dovedeți că e bun Uite, ce faci? Și-a crestat braful Curge sânge, curge Și ia că mă unc cu asta și... Şi... Sângele s-a închegat Luați-l aici Și tot nu putem ști care ești din voi două Păcat Unde ai fost? În pădure. nu N-ai fost în pădure. A patra oală de pe poliță unde-i? Am scos o căprioare dintr-o capcană. sunt sângera piciorul. <gânt> Și pe urmă oala ți-a scăpat din mână. Da? Chiar așa. Ascultă, surioară! Pe mine nu poți să mă înșeli. Știu unde ai fost. De ce nu mă asculți? Ce aștepți tu de la oameni?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 Cerbi stau cu urechile ciulite, Lupii adulmecă mirosul sângelui, urși și ascund puii. Ah, e chiar așa cum zici? Da, am văzut totul cu ochii mei. Ah, asta înseamnă... Asta înseamnă că Grigorea Lupului va fi învins. Și de ce te bucuri? Știam că ți-e drag. Mie mi-e drag? Mie nimeni nu-mi e drag. Și-apoi... Nești nu l-am văzut la față. A, Da e vorba de altceva. Vezi tu, soț, pentru mine, prin părțile astea pe altul decât grigorea al lupului, atunci, de ce? Învingătorul nu va fi sărbătorit la masa noastră, decând învinsul ascunzătoare mai bună decât aici nu o să găsească. Ah, oh, dar astea sunt lucruri pe care tu nu le pricepi. Acum... Lasă-mă să chipzuiești ce-i de făcut, ca năzuința să se prefacă mai degrabă în fapt. <fie> Prietena noastră plângă! Zanfir, Zanfiru! nu se uită la noi! Zanfiru! nu are vreme de noi! Cine-a supărat? Cu treabă tu? Zanfiru! la Lasă că o întrebiru! Zamfir, prietena, nu mă auzi? te aud ursule și pe cinele au, au toată pădurea. Sunteți tare buni cu noi. Și tu ești bună cu noi. Nu mai voi mă recunoașteți Nu mai voi știți că eu nu sunt cealaltă O no, Dar asta da. se vede de la o poștă. Oamenii nu văd. Nu, no, nu au cum să vadă. Cealaltă mereu îi păcălește și atunci ei ce să facă? Să ferește de amândouă Acum, spune-le care ne canză. Degeaba spune nu mă puteți ajuta oh, Asta nu se poate ști Ai uitat întâmplarea cu covorul pe care ți l-a cerut Elenca sălțești? S-a umplut odaia cu păsări, cu fluturi, cu frunze Erau tare mândre și bucurase să-ți dovedească prietenii. Oh, nu, n-am uitat, dar acum e vorba de altceva În vale peste Bistrița, Grigore al lupului Spune, spune, niciodată nu se știe de unde sare Evorele Oare nu-i vremea să ne îndreptăm spre pădure, Grigore? Ce vorbă e asta? De ce nu întreb de-a dreptul? Oare nu-i vremea să dăm bir cu n-am spus vreme. asta! Tot ce ai spus, frate Cordune, asta ai gândit! Așa este, nu văd scapare. Mai sunt și alții care nu o vad. Ce să zic? Am înțeles. Nu judec, a greșit. Când te-am văzut căzând de pe cal, cu sângele țășnind, mi s-a topit și burma de încredere pe care o mai aveam. Cum o să mai lupte oameni fără Grigore al lupului a, în fruntea lor? Asta e pricina. Mi-am îngăduit câteva clipe de odihnă și voi. Oh, nu te supăra, frate, cordune, dați ții inima slabă. A, Grigore. Nu, nu, lasă-mă, lasă-mă că mă ridic singur. Rana! Rana s-a închis. A, nu se poate. Dacă-ți spun, uleacul acela pe care l-a dus chifor. De la fetele elencăi. E adevărat ce zice lumea. Despre ce? Despre fetele elencăi. Ci că stare frumoase și seamănă de nu le poți deosebi. Mm. Numai că una e vicleană și rea, iar cealaltă... așa e, păcat de cealaltă. De la ea e leacul. Ia. ce cu Chifor? De ce s-o M-am urcat pe stânca. Așa cum mi-ai spus și am văzut. Am văzut. Oh ho, ho, ho băiete, ce ai văzut? Prăpăd mare, viroaga ciorii e plină de ei da. și dincolo de măgura mieilor sunt, mai departe nu se vede. Pe cai, frate, cordune! Da. Și tu, Chifoare, du-te da. la nea Stoica, spune și lui ce ai văzut și spune să pornească spre viroagă cu toți oamenii ți au mai rămas! Haide, haide! Soare. Mă, mă lăște-mi spui Să stăviniți-i acolo! Pădure! Privește-ți pe pădure! ce-o mai Vezi și tu ce văd eu? Mare minune, Grigore! Ce o bagă de seamă! Nu se ating de niște! Numai la ei se dau! Urci, poți ur distreți, nu! Toate fiarele și-au lăsat pădurea și-au venit la ajutorul nostru! Давай, что ты слышишь? Давай, что ты слышишь. Не бей, слышишь, давай, давай, Ce râs de mine, ne-ne gricoie! tare! De, nu de tine! De ce? Păi ce ai să faci cu ea? Hai să spălă muții! Ce zici, stoi, da? Tocmai mă gândeam ce rău e că paloșul lui bun de coasă. Mm. Cel puțin 5 ani de acum încolo, nu o să ne mai pângărească nimeni pământurile! Până nu uita! De uitat, nu o să uite! Dar o să spună că sunt chipuiri de ale bătrânilor! Și pe aici, pe la noi, tot așa o să se creadă! Mai târziu, bun înțeles. Poate că nici noi nu o să credem că a fost aieve. Păi eu am să uit ce-am văzut, și dacă e adevărat că zanfira... De ce nu-ți fărșești gândul? Hmm? Despre ce era vorba? Ce tine, Grigore? Nu știu. Vă, nu vă e cald? Vorbește de sluși, omule. A fost aici. Cine a fost? Ia Tânțui n înaintea calului. <laughs> Ție dor de ea, Grigore? Altfel-o vedeam și noi și cai Ori poate ți s arată mai ție. Cum o să fie dor de o fată pe care n-am văzut-o niciodată? Nu dacă că-s Nu! Vorbesc de cea care ne-a trimis leacul pentru răni și de cea care a pus fiarele să ne vină în ajutor. Eu nu cunosc bine locurile astea, da? voi ziceați că de acolo veneau, din pădurea unde și-are ea casa. Numai de acolo am văzut bine. Și cine altcineva putea să strânească fiarele dacă nu ia te-ai gândit bine că trebuie să-i mulțumești. Cui să-i mulțumească? Căreia din ele? E, asta s-o lămuri la faza locului. Dacă s-o lămuri, vorba e că Grigore al locului o să-și atârne paloș în nu numai să găsească un cui zdravă să-l țină. Ce pot spui acolo? Nu ziceai și tu că pacea o să fie îndelungată? Pa trebui să te așezi, să te gospodărești. Ce legătură are asta cu zanfira? Cine-a spus care? are, mai ales că-s două. Nu o să mai rămână decât una.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 e lăsat singur? Păi asta îl întrebam și eu Așa i-a fost voie. Mă, bărbate, bărbate, oare nu știi că zanfira? Știu Dacă o să fie în primejdie, va șuiera cum numai el știe să șuiere și o să ne repezim într-acolo Ce-ți fac, feciore, vecin? Mulțumesc de întrebare, dorm Care va să că o să șuiere? Și dacă nu putea? Dar nu-l știi pe Grigore lupului. În schimb, o știm pe zanfira Pe care din ele o știi? Dar nu tot una O să fie tot una e, Aici are dreptate bărbatul tău. Mereu m-a gândul că ferindu de amândouă, fără să vrem, slujim viclenia și răutate. Dar ce putem face? Vorba aceea, acel mușcat de șarpe, se teme și de șopuri. Banii să nu se umple cu vorbe. Asta o știu de la Grigore. Forfecăm vremea ca să-i aflăm capătul. Dar oare o fi ajuns? Să nu ieși din odaia ta până nu te-o-i chema. Și când te-o-i chema, dacă te-o-i chema, Să nu vorbești vrute și nevrute. Așa am să fac. Așa să faci, caldminte. Ei, ei, unde te duci? În, în odaia mea, cum ai spus. Mai întâi mulțumește -mi. Or Ori crezi că e puțin lucru din partea mea Să iau asupră faptele tale nesăbuite. El pe tine te caută. Dar tu n-ai să știi să folosești prilejul. Pe când eu...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 Celie, dute! Poftește! Poftește, vitreazule Grigore al lupului! Cința pe care ne o face este prea mare. N-avem cuvinte să-ți mulțumim. Eu am venit să mulțumesc. Dar de unde vă cunoști? Da, cine nu te cunoaște? Nu stingheresc, mm. văd masa întinsă. Așteptați pe semne oaspeți. Unul singur.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 În singurătatea noastră silită, pădurea ne hrănește. Noi n-am adăugat la ele decât recunoștința pentru oaspetele nostru și dorința să se simtă bine aici. Dar de unde știască că vin? Cum să-ți spun? Noi... Ara, sigur, înțeleg. După isfrăvile știute, cu leacul, cu fiarele, întrebarea nici nu mai are rost. Dar cealaltă, unde? Psst, acum... Cât încă nu-i aici, aș vrea să-ți spun ceva Da Știi, surioara mea, săraca, nu are nicio vină Vreau să zic, n-are nicio vină că am moștenit-o pe Elenca De multe ori mă gândesc că tot așa puteam să o moștenesc eu Și atunci în locul meu ar fi pătimit ea Nu gândesc bine Hai. se spune că semănați ca două picături de apă iar nimic nu vă deosebește. Nu, nu. În afară de umbra ele încă nimic. O, fia sărmana, trăiește în umbra ele încăi dar asta nu se vede. Tare greu mi-a fost atunci când cu fioarele. ia Ea, ea firește voia să fiți nimicit Păi ce are cu noi? Nu, nu cu voi, cu toți oamenii la fel, ba și cu lumea pădurii. Nu se însoțește decât cu răutatea, cu minciuna și cu viclenia. Oh. Numai între acestea se simte bine.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 Vezi, și nasta asta o moștenește. Vrei să o chem și pe ea? Mm. Da, am să o chem. Mm. însă, că ceea ce ți-am spus... Nu, nu ai nicio grijă, mm. nicio grijă. Da. Mm. Încurcată treabă și fata e așa de frumoasă că cum cu neputință să fie două la fel. Și totuși...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 dar toate la vremea lor. Eu am venit să-i mulțumesc Zanfirei și știu că i numai una aceea care îi se cuvine lauda și recunoștința mea. Sau nu-i așa? Aha, ba, ba, așa este. Însă acesta e un nod care nu se poate deznoda. La ce să te ostenești? Vinul nostru de neră nu-i bun cald. În schimb, mama ligă răcește O să facem altă mama ligă dacă o să dureze mult până ce lucrurile se așezat după dreptate. Iar cana cu vin o să așteptăm pâriu. N-ai vrea să o duci? Eu? Numai dacă vrei. Zisei că nu-i bun cald. Da, o duc. Ia spune, de ce nu te uiți la mine? Cum nu mă uit? <laughs> Poate că pădeaua e de sticlă și nu văd eu. Mă oglindesc în ea? Te oglindești în mine. Deci tu ești aceea. Taci. Ce să cred?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 Văd că lucrez! Lucrez... Dar nu prea am spor. Proasto! N-ai priceput că ăsta e un vicleșug! Vicleșug! Te știu eu câți dinți ai! Cum ne-a fost în voiala? Acum o faci pe proasta! Dă-l în încoace! Tată! Așa! Mai lucrează dacă am cu ce! Draga știu tot ce s-a petrecut aici. Nu -ai de ce să plângi. O să se întâmple, tocmai ca atunci când ți-a poruncit Elena ca să-i țești covorul ăsta. Păsări, fluturi, frunze, o să fim cu tine. Te uiți la noi și țești. Dar n-am lână niciun fir. Ne-a luat-o. Atunci, hai să-i arăți lui Grigore al Lubului în covor, cum n-am mai văzut. În covor, viu. Să-ți-l facem noi Da. draga mea păsărică Nu vreau să-l înșel pe Grigore al lupului Nu pot să-l înșel Nici nu să-l înșel. Covorul va fi așa cum mai ai tu dacă ai avea lână Dar nici pe Zamfira cea vicleană să nu o să-l înșele Până aici a fost Acum deschide fereastra mai tare Așa... Parcă am auzit ceva. Ce se întâmplă aici? iau-te uit! Ai ascuns lână, nu mi-ai dat-o toată! Bine, surioaro, dă-l Și pe ăsta al meu, iar tu! Dau vorba! Uite-l că vine, și Facă-te seama! Gata cu lucrul! Ce -i? De ce plângi? A, da.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 Urzeala e goală. Și dincoace? Oare văd bine ce văd? Cum de a ajuns minunăția asta de covor aici? E covorul meu. i mi l-a luat. Doar am stat în știu cum era să ți l, meu, i -l Al tău, ia. Ia, ia, i-a E meu, iar meu. Al Atunci ia. l Brășitoarea, vezi ce-a făcut. Iar-l, ia ia Acum știu că i-ai. Tu nu mai ai pus mâna pe covor și toate păsările, fluturii și frunzele au zburat. Ia mâna ah, și du-te mai departe. Zanfira, acum de ce mai plângi? N-am lucrat nimic. N-am avut cu ce. Și ți-a venit în ajutor pădurea, așa cum mi a venit și mie. Așa-i? Trage-l tine. Hai, să te ajut. Ah! se întorc! Vezi cum se întorc! n soarele cu tu! Și Ci nici ciorii fugi de porumbel nu-i pot spune. S-au așezat. Tot așa le ai fi Să și tu. Seamănă cu celălalt pe care tot tu l-ai făcut. Nu amândouă, cum zicea ea. Mânșel? înșel? Nu. Nu te înșel. Ai șterge-ți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 când cei care își vor aminti de noi vor spune că toate acestea au fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat și o împărăteasă care au dobândit abia la bătrânețe un fecior. Acesta, de cum s-a născut, a început să plângă. Și plâng, și plâng, da. nu așa ca toți copiii să mai stea și el acolo o clipă, două, ca să răsufle și să se odihnească. aș plângea într-una, de să-și și nu cu împăratul și împărăteasa au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri zadarnic însă. Atunci doi feciorului împărat le-a spus. Maria ta, făgăduiește că-i dai de mireasă pe fata din Dafin și o să tacă. Oare să încerc? Hai! Taci, taci dragutate, tate, taci că ți-o-ai dat de mireasă pe fata din dafim. Ai taci, taci. A? Taci. Uf, că mi a scos speriat numai în câteva ceasuri. Da, dar tu de unde ai știut asta Doică? că? E, ia că am visat și eu lucru la acesta Maria ta. Uuuh. Anii trecură repede, ușor, pe nebăgate în seamă, ca în vis. Și cum se făcu mare, feciorașul de împărat, hai la împărat și la împărăteasă, așa, pe neposa masă. Măriile voastre, da, și mamă, am venit să vă spun că plec. Cum așa, ne de? Dar unde dragul, mame? În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o. E, dar cum asta, orașul, tati?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 Și pară ne zâmbi. Văd că nu le vezi. Cum? Văd frumos. Văd frumos. Culieci-mă pe mine că-ți voi miresma toată casa. Acum. Ba pe mine, văd frumos că nu mă ofilesc niciodată. Da. Mai bine scoate-mă de aici, pe mine, de rădăcină, cu tot. Și să să te în grădina ta, văd frumos. Și nu o să-ți pără. Roimului, să ia pe asta de lângă mine, că prea e frumoasă și miresmată. Nu stăpâne, de așa, Eu te-a pe loc din șa.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 fă frumos, fă frumos, dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos, Să te mângâi o clipă blândă a somnului. Ce iarbă, bună de dormit. Stai i oibuțule, puțin, că mă prinde somnul. Mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău și să ațepesc câteva clipe măcar. Nu mai pot. Ba, până ba. ba, și pe mine m-a podintit greu somn ca de plumb.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 Am ajuns pe care dreaptă, dar primești tot ne așteaptă. Hei, roibule! ce-o fi strălucind așa puternic în depărtare? Colon în fund, la marginea câmpiei.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 Ea privește stăpâne că e din dreptul lui și e dată la o parte, și în praxe e un moșneu. Cine ne tulbură liniștea pustietății mele. Un drumesc cu calul său, moșule. Dar dumneata cine ești? Eu, un bietul chiar uitat de vreme. Fii bun, rog -te, drumețule. drumetului. Ișid, tundem sprâncenele. Eu nu mai văd bine din pricina lor și mustățile că nu mai pot mânca de lungi ce mi-au crescut și barba de care mi se prins scaiet și ciulin. Oh, of, moșule, măcar că mi-e tare de grabă să ajung acolo unde am pornit, ar nu mă lăsat inima să plec fără să dau o mână de ajutor. Să trăiești, dragul moșului, când nu ți-a fost silă de bătrânețele mele și m-ai ajutat. Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu 10 ani. Îți mulțumesc. Acu te las sănătos.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 Ascunde-te în apropierea dafinului printre lujări și fă una cu pământul, să vedem ce se întâmplă. Așa voi, face. Când o ne căza eu dată, ușor, ridică-te și intră în vorbă cu foata. Știu, știu ce am de făcut, roibule, nu-mi duce grija. Plecut a mai să stai printre flori. Numai de nu m derumă apucat somnul în miresmele asta amelțitoare. Iată, uită, minunea minunilor! Dafinul s-a despicat în două! Și din el a ieșit o fată. Da, fii neiubită, tată! de l voi pe a ta fată să coline prin grădină. Păi de și l fie, că se va întoarce acasă mai blândă și mai roșie. Gândă-te, copilă, dragă, a ta e grădină întreagă. Să te joci, ai mii de flori, bunele tale, surori. Cum de-a ajuns calul acesta în grădina noastră? M-a adus pe mine frumoasă domniță! Oh, dar cum de-ai ajuns până aici și mai ești încă în viață? Prea gingașă, fată din Daffin. Povestea mea nu e prea lungă, dar nu știu dacă ai vreme să o spune. o Încă de când m-am născut taică nu și mai mea mi te-au făgăduit de nevastă. Cum așa? Spune mai repede! Nu poți sta în grădină decât atâta timp cât se află și roua pe flori. Ascultă, dar...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 Știi de ce ai izbutit să rup vraja făcută de bunica mea? Ne? Pentru că mai ai rugat să merg singură, de bunăvoie cu tine. Și n-ai încercat să mă așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc. dă mâna și să plecăm. O, fata mea mult iubită, vină să te strâng în brațe. Vraja a fost ruptă, m-am preschimbat iarăși în om. Iată, porțile palatului nostru s-au deschis și Maică-mea vine către noi plângând de fericire. Și bunicul la fel. Numai vrăjitoarea nu-mi drăzmește să-și arate fața. Oh, Poftiți! Poftiți de urcați mările voastre, că ne așteaptă părinții pe făt frumos cu sufletul la gură. Că de când le-a plecat feciorul ei întruna i-au dus dorul, până și cozonaci frământe, să avem ce mânca la nuntă. Di! Zburaţi acasă, că mireasa e frumoasă si mirile la fel este ca sfârșitul din poveste. Ii!